دی روایت کی امو، اموری منافیہ ذکر کی یا ده او یا ده ایمان دو خبری ذکر کی پر روایت کی سیدہ منافیدی ده اصلی ایمان علی توجیہ اور ده کمالی ایمان علی توجیہ یا د دې ستوګیو کې نه پېښو تو ژوندني کومالي ایمان منافقي او په بل توجې باندې کوم د نو دال سلي ایمان منافقي یو خیانت پامانت کې او ذیل خلاف عهد وادم طول واد چې کوم د خلاف عهد اور انا سنذ دی اللہ قران او انا سنذ دی اللہ قران او فرمایلی قال قلما قل خطبنا, خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کام چرتا کی مونتا بیان کړه نبی علیہ صلوات والسلام قال مگر دا به کویل مطلب دا دی چې کم بیان بداسو چې دا به کې نو څ کوم بيان بدا شو چې دا به کې نو تقریبا به هر بيان کې وداو جو بيان هغه بياني چې پاري کې د کمندونو ذمېوارۍ احساس وي ذمېوارې سوي احساس وي او پاري کې د خلاف فرز نه منل خلاف وردینسی منوی خاتیبان صاحبان اکثر که گمدنو کی اکثر بیانو کی و لکر مخاطبینو تصور یا پیره ربی الاولو او اید ملاد النبی دارا زیوی نود جمعې ورځو ډېر وخت زو غالباً چې تنظیمه درځي کومه څه مته ومه نو خطبات باندې لېبان دې ميلاد النبي باندې چې کوم تفسير زل یاد کو او زورا ور شيرو نو وګیا شهرو نو ادا سي د نبي عليه السلام شان بار اچیو ډېر شه میات کړو او د دجومی پر استقریر تکیه ناس تما او اختیو مادی روگ استقریر کاؤ اچھا براتا بس کنو شویلی اکتر و دجومی موز پاوبان ده دو باجی دو نیوی باجی کاؤ وزا لگیای ماو یو گین تا بیان میو خون داشی رو نواماو خراب و غروب ده چی او ارتعال ما نزمان ما شرور چده دا ډیر سنجیر دی اما ته وي ګوله دورا کول شوم ما خو ما. دا په کومه وړته و ما له کچا با سره حقیقت نه دی ټول بیان دی کوم ماشاءالله لگا هغه ما ته وي دورا دروالې خپه شوم نو لی دور د ځان ستړې کو ایس نو په بیان کې سیمون خو خانه سداخل کیو ويمون د دا وای چې داسې شې د دا څونات طریقره را کوی عداده سنتو خلاف خدا مکه و تا هو په ګډه سره شوی نو ویلېګه ابي ده شان ده سوق مون کړی چې تاو زه نبی اسلام شان مون کوي او شان ولا سره مون لسه کول پکړی تاو په ګډه مون تس چې هو نبی یا ما دا خبره پر زباڼو ملک خبردار چې دا چې بیانو نه شوره قرآن رحم الله تعالی زماله تنار مولسه بیان کوخې او دولي الله مولسه بیان نه کوخه تنار شيخ ابراهيم الله تعالی دې حضرتوار شاګردانو وی تنار او رضي په بیانونو کې دو بدعات او ردي د رسومات او ردي او خلق تسوي چې لګاد کول به کاري زاد نه وي زماله رضي بیان او په کابالي تفریقي کې څه ته لګیږي وی سپیکر وایي نو دا په باندې و چې د بنچا کې څه په نه لګوي کابالګرام شېفته راي مولاي اجازه ته ورکړو مسترب داګه کې څه په نه لګوي چهلکې پیداوال پنځپير کې چې ګمډنو بیان کې د سبکار دي چې خلکو ته ځمداري احساس وشي او حالک <سؤال> چکرنو خلاف وردین سشی بند شی و دی نبی علی السلام خطاب کم چرتا و نور خبری و ترغیب ہوتا و دیر و خبر داوہ چپائی گی و دی مدارہ سو احساس ہو از او دی مدارہ احساس ہو او دی مدارہ احساس ہو او دی خلاف وردین و منوہ قل لما خطبنا رسول قل لما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام چرتا بیان کړه موږ جنابی سره السلام شباره کې ودا خبر نه و الا قال مگر هر بیان کې وی ویلا چلا ایمان علی الله امانه له نشتر ایمان دار چې نیو ول را ذمہ واري خیال ساتل لا امانه له چې نیو ول را خیال ساتل چې امانه ور لنی له له لا ایمان لمن لا امانت له امانت جو معنی یو امانت تشریعی دا اللہ رب العزت امانت تشریعی شای رب العزت تے کم جنو کمو ځموريه ولر کړې دا ځلا ځمورۍ خیال نه تا شي لکه قران كريم کې چhto ویلي انار انل امانات السماوات والارض ها را مراد چينسانانو کوم چتکرو امانات د مور د شريعه او چه سوک دارا نمانی دا دا به خیال نسا کنی دا اغیی مانشتا ناو او دا این ام امانتا نزلت کی جزر القلوب حدیث کرا دی چه امانت چه دی نا دا دزلونو پجار را کس شوی دی مطلب دا, دا دی دا امور تشریعیه د انسان د فطرت سره منافری ثم علمها الناس من السنه بیا خل کو دا ذکر شانه د سنتنا مطلب تفصيلات ول د سنتنا سکلو چی دا کړه نو چې د دې خیال نه ساتي د امور تشریعیه نو د د سپره د قانون سنشته امانت نه امانتی نشتره امانتی نشتره و ایمانی نشتره و زلزه نفی ده هست لیمان شوا و امانت آده چه امانت نمراد امانتی ما باین الناس چه ده خلقو ترخبل می انزام امانتو نمی دی موارای بیا ز خپل میندام زما نه تنه زو یو امانت چ غمنو هیڅ څه دا غي یو بل سره د پیسو امانت یا د اعراض د سجونو امانتونه تر کې دي زم امانت معنوي دي امانت معنوي دې مداريچ حواله شي داريخي خیال ساعتونو لکه طالب مطالعه ولکه او نه کې علې څه څنګه نو نسې کار مکه وایې کړیو کړه کې بند کې تا څنګه و کې سیلرانا دا یو څور پاسه یو دوه صد نه سربلند امانوی از مواری حوالا کی مدرس تر تدریس حوالا کی او نیکی مطالعہ نکی سمی وینی امان تر امامتی حوالا او غنر از امامتای لہ او نیکی دارانگی جے کمدنو بادشاہ بادشاہی حوالا شوانے کی بادشاہ جے کمدنو چاہتا از مواری حوالا کی رد وحدی عوضی زکرنن عوضی مداری سر تندر آسئی دا یو قسم شوی مانوی دو مانوی امانت د اعراض ہو دی دو عزتون و خیال ساتن دو عزت خیال ساتن درور مسلمان دی عزت خیال ساتن دو انتاو تر او مانت دا ټول امانتونه شری نه دی خیال ساتل د ځمادي را د ځکه کمونو ځمادي را او د خیال نه ساتل خیانت او غداری را خیانت پسې غداری او خیانت ګناه کبیره ده یا نڅښونو غوناهه کبیره ده ما کبیره ده ابو دی باندې نفي ذ ایمان نه ده بلکې نفي ده کې کمال ایمان ده ذات تنزيل الناقص بمنزله المعدوم تنزيل الناقص بمنزله المعدوم خدا ته اوجي لائق زه ماقام تحقيق سره نکله مقام خطاب سره ځکه نبی علی السلام خطاب ده وعز ده. ده وعز من مقام خطاب دی وعظ دی دا وعظ مقام کې نبی علی السلام مطلق ذکر کړل لا ایمان لمن لا امانت له کدا توجیګه نه تب مقام وعظ کیو کې کی او مقام خطاب کې د حدیث څخه قوت یا ختمي په حدیث څخه قوت یا ختمي کې وه استم کې بدقاوې شینشته ایمان بس ایمانbeginishta د دې لپاره چې خلقو کې لګ احساس پیدا شي او یو رب کې د ګمنا نس شي پیدا شي یو رب کې پیدا شي الا تعالی لا ایمان لمل الله امانه له دمه جمله نبی رسول الله فرمایله ولا دین لملا احد له خبري دی دو قسمانه یو عاد اغا عادی الاسطوری شکم فا عالم ارواح کی ده انسانانو لاغستلشو زممنا کم آهد عالم ارواح عالم ارواح کی کم آواد آغستلشو اَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اَنشَ دُنیا تَرَا دِي اَوَذَ دَوِي وَعَدِي خِيَال نَسَاتِي اَوَلَا دِيْنَ لِمَا اللَّهَ عَدَلَهُ دَا بِي دِيْنَا دَيْقَنَا دَسْتِرِ بِي دِيْنَا اَوَدْ دِين دِ ایمانی وَتَابِير دِ دِين شده نظر دِ ایمانی وَتَابِير مطلب سے لا دینا لا ایمانا لا ایمانا لما اللہ عبدالعو مردان بی دینا دیں جو حریقی قانونی نشتہ چلے اللہ رب و لزت تربیت انداز جی کمدنو بے نظام آدیں جی کلا اللہ رب تربیت نظام دیں پا منظر آدم سن نظامون دی نظام آدوم نی دا نظام آغا بی چه اغیبان موقوفی مدار مدار بی دا اغیبان نی دا دنیا و آخرت دا فلاح دا دنیا و دا آخرت دا دنیا و آخرت سه کم دنو کامیابی بی بی او بده بانی اس دا نظامون چی دی چه دا اللہ را تربیت مقابلہ کی ني. او بدی باندې څنګه منظمې شته بدی وځ نه وې چې د بی دینه دی به نه زمره چې الله تربيت ته منکر سو او بدی نه زمره روان دي دغه څه نظام نشته زماداله چې هغه دو اجتماعی زندګۍ مدار چې کبدلو او غوډو مواسیق او اوادې و باندې دي د اجتماعي زندګۍ مدار چې ده په غوډو مواسیق او اوادې تو باندې ده ځنې ځر اوادې کی د تعمیر او د ماامور دي د ماامورینو ته خپل منځري در آئی و در آیا دی در ٹوک یو بر سرہ تکندر و مواسیق تی او وادی دی چرا بی خیال نشی ساتھ لی نو آغا اقتماعی زندگی بی نظمہ بی رفتہ او بی انتظام ہوئی اقتماعی زندگی بی نظمہ بی رفتہ بی انتظام ہوئی نو چکل ہے اور واجب پابندی پر خود الان دین ختم ہوا۔ دین سے سے ختم ہوا۔ ایک بس کمال دین ختم چلا گیا۔ کمال سے ختم ہوا۔ عدم تا بیان نفی کمالی لازیہ والے۔ ادھا غی تیمائی ذن گئے و وحوث و, و مواثیق دی۔ سوچ دے خیال نہ دا جمهوریت کے دا قانون میں ہوئی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے یہ مطلب دارے سے واجی پورا قول نشته واجی پورا قول نشتہ ناو صرف جگنروں واجی دی اور صرف زبان خرچہی دی نور پاکی کی نبا پورا قول لاغی نشتہ بیوزین قرآن مجید ینخوزون آداللہ ویلی والذین ینخوزون آداللہ من باری مساقه وعدد اللہ مات اکنا اجتماعی زندگی کسی مواسیق مات شی وعدد مات شی بس آب اجتماعی زندگی بی نظم و بی رب تشی نظر که قرآن وی نبی علیہ السلام وی وندو وړو دو او وساتي وادو خيال وساتي خپل مینس کې خپل 필 کې دارچا خپل وادي دي داګه طالب او استاد وادار د دې څخه کمونو سو خيال ساتي چې طالب په کتاب کې حاضر تو مطلب الګه چې نن زاد کالج تراغله ما او چې کمونو د کالج او او استاد khoa او دا کتاب کې حضور کو سواله خبره نه و دا په توقیر زغه طالب تا د ځان حواله کې جما تربيته کوي استاد وصادل غصره پر دې زبستاد تربيت کو ما اصلي تربيت نه کوي او طالب و اداو کا تا ته کتاب کول کو زبستاد تربيت کولو ما او غطر ویتنا قبلی من دو کم دیده وادی خیال و شتو وادی دو کم د خیال و شتو یا تالیب دو دنیاوی نفی ذریعه دا شچند دا, دا, دا پی کئی خلق صدف دو دنیاوی نفی ذریعه او یا دی کم در خود بیجاه ذریعه دا شی مولا پی خود زان چمکا ہوئی شی سر دور طالبان دیم و مان دور طالبان یا دی کم د جمع او لموال اشاندرو ذریع شوا اویاتی کندنو ذریع شوا در خب بجا شمولا پر پلزان پڑا کئی بس پلزان پر پڑا کئی زی موارایا در قول تالیبی نمشو در کالیب تو کالیب در وایا منل نشتا و در واده ما تول ننی زمان مفتی سے مدد ذل حلالی چار سده فرمائی شمانگا حوامتا بمیمبر وایو سلا دين لمن لا عهد له ومنقبل الخل عهود صوره على صادر جزى مخضيا انه فمنبر كان اولم ذيست مطلب ذيست مطلب ذي ما غير ترى لوذو استصذر پیغمبر فمنبر كان اولم پیغمبر ومصلا وذرا ولم زبد پیغمبر ذمہ داری ادا قوم زب است او راغیز کمندونو وعده او پرات ته مخه کړه ته زمونږ فلاره ته زمونږ جګه کمندونو مرابي مونږ وستا تربيتمنو وکړه مګ کلم اقتدیانو او ایمان د پهولو وعده او خیال ساتلای بوله وعده او خیال ساتلای چې خلکو یو سړی له ور پور کوچارمنیکو د کلی چارمنیکو د دې څه مطلب وو د دې څه مطلب چې تب زمونږ د پلو تربيت په خیال وساتې تمون د کلی څه مشرکه ادی مشرکه کوم د کلی خیال ساتل دي د کون درون ده دي بیمارانو د فريباانو څو خیال ساتل دي کوم کوندل له سپیټل نه درجه ته لید سپوسې کړل دي چتا د څه تکلیف ده تاسو څه تکلیف ده دا په هاري او میدان کی کوسکول له حسپتال له حسپتال نه فارغ د عهودو خیال کم ده د ذموارو خیال کم ده استمائی زندگی پر اوابت او داد و داد دا د اسلامي او زبردست حکم دي زبردست حکم د اسلام د سواز مختصره خبر واده شباب وعده پر تا حکم ته وي او را نلی او وعده ل ماته کړه ولادينا لمن له هله دا आवाज دا نه نبي عليه السلام له جواب او کلم ورکړ شي دي او تي تو جوابي الکلګ دا رسول زندګي سره لګي ولا دين لمن لا أدله ونشتر دين دفار دابتشات وخيالنا ساتذ وعده وعده بابا النبي وعن ابن الصمت رضي الله تعالى وقال فمنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي رسول الله يقول جفرماي لهم من شهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حظم الله عليه النام تاسو کوار یو ورک له دې یو تحمل شهادتي یو اداي شهادتي یو چې کمزورو تحمل شهادتي ټول بار کې معاملاتو کې رازيدا سي چې لاکدوه غسانو سودا کوله او تا کوي ته زمون کمین کس شهادت نده ده ای که تاویی چه سیده ده گواه ای ده تحمل ده شهادت سو اوز ده اغیق دعوی پا منز که مساله رالا یوتی نه انکار که او تاویی چه تردی پا منز که گواه راشا ده قاضی پا دربار که ده سوگا گواه یوگا داده آدائی شهادت دارستشی آدائی شهادت آدائی شهادت داده ذمتا من شاهدا اداي شهادت مراد شهادت اداوږي يعني باي اداي کي بيان کي بیازاد شهادت دو قسمه ده يو قولا او بل عملا يو قولن او بل عملا ده شهادت خبر بيان کي لسانا او قلمنا د دې د توحید او شاعت الرسالت د دې قولنم بیانو کی قولن لسانا او قلمن لکلن د دې د پارو کی د توحید د پارو او رسالت د پارا او ویناج به کوم په دې د پار استعمال کی د دا اولوهیت د الله د دا پارو او رسالت د نبی صلی الله د پارا دا ادا دا څه چې دا دا ارشاد تا قولی شو بلستاننوا علمن ان له پیر په جواب د بدن په او د قلم په جواب یکتا زنده ادا نشادت عملن ادا د عملن چې عملن چې کوم د ده د د پر عمل کې الوهیت د الله او رسالت د نبي عليه السلام په عمل کې اوم جا کبنا نو سوی اشتر کنیش دینا قرآن مجید کیوئی مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفَسِهِمْ بِالْقُفْرِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفَسِهِمْ بِالْقُفْرِ اغیق قولی شادت کو کاملی قولانی ویچی من کاثری ہوں کاملی دل کفر او منافقانوی نشهدو انکا لرسول اللہ اللہ وطوئی انہم لکا زیبندی گروبوئی قولی شہادت عملی نو کرن شہادت سنو اخلیق وغیبی نشهدو انکا لرسول الله والله رب بلی زد کوئی تزا اللہ پہ غمبری قولی انہم لکا زیبندی گروب زندی ذکر شہادت عملی نشتا شہادت عملی علوحیت او رسالت پامل کی خارکوالو اولوحیت او رسالت پا عمل کسا کول کارکول او عملاً غیر قومون تا کارکول غیر قومون تا کارکول گوائی وچا تا کارکول شہداء اعلن ناس لتاقومون شہداء اعلن ناس ستا و خر کو تا خائی عملی طور و خر کو تا خائی شی رب العزت دا پا حکامہ کو کارکی گی گنات قانون د الله د کېږي کار کېږ د سالت د نبیلی سلاو سلام او سنت د نبی سراف کاره کږي عملن بهخ کاره کې عملاً به تخ کاره کې چې قلوغیت د الله د ټولو نه افللی قانون د الله د ټولو قوان نهی ل سنت د نبی ل سر سری د نبی ل سرسلام د پولو سری پول لې عملاً بلا کاره نن په عمل باې شااد کاره شهادت پا عمل نخ کارک اینو هنو هم لکاش دیو دیو درو جن دیو دیوی تکننو درو جن دیو نو شهادت کارک اول لی دو کاتیم دو شهادت تای ظالم ہوئی دی کنا ومن از لو من من کتما شهادتا من اللہ دو تیسوی دی دالی قرآن وی ولا تک تومش شهادت شهادت شهادت ما یو دے شہادت پتاول شتا سرا قول شیشتا حق شیشتا علوہیت دا اللہ و رسالت دا اللہ رسالت شتا دے سکی بٹھ کے یو خو بٹاولی گیندے خلاف حق گواہی ورکاول خلاف حق گواہی ورکاول دوارہ جرم نے کتمال شہادت کم جرم نے او بیا دهم غجر چې زغه هغه په زبان نشهادت وکې خلاف به حق خلاف د اولهیت د الله او خلاف د رسالت د الله چې ستا په عمل باندې د الله د اولهیت ته علاوه چې ځنختار شي څو په عمل باندې د نبی السلام د سنت ته علاوه چې ځنست شي ښه شي دا, دا قران ملي د جنا ولایه شهادت زوره دې ته شهادت ضروری شهادت و زور ولا غواين ولا يشهدون الزور چه بر دروغ او مسلمان بر دروغ او گواہی نکړي ولا يشهدون الزور نو خلاف حق غواہی نه کوي زمون عباد الرحمن صفات داري چې ولذين لا يشهدون الزور چه دوی ورکه لا په غواہی نکړي نن زمون قانون هغه اولوهیت به بدلا کړوندې زمون غل خادي ذمږ کمنو بازار زمو تاڼا تارتیل اسپیتال د ذ کمنو د شاهادت حق کي ضد شاهادت حق خلاف شاهادت حق لته شوادا علان الناس لته كونوا شوادا علان الناس او د کتمان شاهادت داغيز کمنو پرځا سره زورې بث عليهم الذلکو اينما بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكرات شهادت حدو چې كنتم خيره امه الاخرىت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهونون عن المنكر و تصمنون بالله ده شاهد بهغه داږي خلاف کنه مقابل دی يهود رال چې غواہی په ټاکړه رسولات علیه مولا ذله نن چې مسلمان دي د دې وجنه چې د دې کنه غواہی په ټاکړه غواہی په ټاکړه اصل مسئله څه پکایږي وای په زیخرا و رودون اقراب سو اوضا خراب سو دیمون اقراب سو مادیات و مسائل ما خلقوتا مخیطہ کئی چه اصل مطالا دو امت اغانا مخیطہ کئی اصل مطالا مخیطہ کئی چه دو امت اصل مطالا کئی اصل مطالا من شاہدہ لا الہ الا اللہ چه دست گواری سرکور کی تو علی نار تک تک غلط تی دیکھ اس جللے چه اوز بیاتر اس کانون را کہتی تش شہادت دی ولید شہادت قولن شہادت عملن شدا گوای ورکی په دولت باندې بالکل حرام دی حرم الله علیه النار نور تو جیږر ځان لا کوا مخکې مګړی هندی نارې تاری دی دیو تعالی الله النار دی په پارو دی او جیات پہ لشه دی کی دا کومه شی الله الا اله الا شا شي کوي ورکل دي خبره چې لا اله الا الله اعلان کې بشهادت باندې دا چې ما کې د نومو لپاره اعلان نه نیول وکړا دا شاهدين او شهادت الله الا اله الا الله شهادت الزور د شهادت باندې څنګه نو راځي خبرښتې اعلان دی کتاب من مر شاہدار سو کمچه گوائی ور کی ردی خبری چنیشتہ اعلان دی ردی اللہ نا وانا محمد رسول اللہ او یقین النبی ری صلاة و سلام اللہ اسلام دی نحرم اللہ علیہنہ حرام بکی اللہ رم بریجت مدرانی ورد دور زفا وان رضی اللہ و قرام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فرمایلی نه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دید مم ما تج سوق مرش هو یعلم اغه د ذکرنه مما ثوالم زه خبر حدیث کې یو خدای حدیث مطلب دا دی چې په ایمان باندې دوام ضروری دی پر مرګه پورې ایمان باندې چې کمنه دوام ضروری دی تر مرګه پورې مطلب دا دی چې دانه چې یو وخت ګواہی ورکي او بس توه اداره پورا لا بس او بیا چې ګننه سکی پریږي بیا چې ګننه پریګي اومره پوریږي ګننه بیا توحید او ایمان او هطه چې بس یو پیرمو ایلو بس ما څه کوي نه باندې باندې پوری دوان ضروري دي اینه ولا مالو چه ترمارگ پوری چه کندنو بده توجید و مساله با او بیمان با نکلک بی دو سوالو نا دی یاو وَهُوَي آنَمُ وَعِلِ دی حیلم سفت بزرده کیفیت نفسانی دی حیلم چه کندنو کیفیت نفسانی دی ہلم کیفیات څنګه نفسانی ده د خو معلومه شو چې ایمان صرف د معرفت توم نه ایمان صرف د معرفت توم نه د تصدیق قلوین د تصدیق طالبینوم نه او په خلیه باندې وایلو دا جص نشته اقرار لسانی د ضرورت نشته د زړه اقرار د زړه چکنو تصدیق زوري دی اقرار لسانی او تصدیق قلبي دا چې ګمونو عادت نشته ده جواب او जबाबداري یاو دا نبی علیہ السلام آج کم قائلین د لا اله الا الله چې سره بخلیونه چې غم دنو کلمه وایله واعتقاد دې سره نو چې کم منافقین دا نبی علیہ السلام دا غی اصلاح کوي چې غوره نفس دخلی وایل کافی نه دی بلکې دا عزت کوزاول ضروری دی او هو يعلم په دې باندې ځان په یو کول دی چې په دې باندې چې ګمرو انسان په یوه کې و هو علم مسخر شي چې په دې باندې چې ګمرو انسان په یوه کې اعتقاد قلبي اعتقاد قلبي او علم په دې ما سلا باندې سررې فعلم انه لا اله الا الله مجرد لا اله الا اللہ گفتن کافی برائی ایمان نیست مجرد لا اله الا اللہ گفتن کافی برائی ایمان نیست صرف لا اله الا اللہ ویل کافی چھے کم دنو دی ایمان دا پا رہنے جی بلکہ حجت ب... بغیر چھے کم داغه وکړه ځي فوري a uh -huh.